Була б душа чистою, перебила його Валентина. Годі про це. Давайте про свято. Де Паску святили, де розговлялись? У густому голосі війнув запах сигаретного диму, міцної кави і самотності. На роботі. А сьогодні начебто вільний день. Гріх працювати. Хочу відволіктись. Запросити вродливу жінку увечері посидіти, поговорити. «Сьогодні Валентина перебирала всі можливі переваги і недоліки такого запрошення. Доведеться відмовити Маркіяну, а потім озиратись немов злодійці, чи не кинеться на них голодним тигром Віктор. А сьогодні може. Минуло кілька днів, за його розкладом саме час. Маркіян з Антуанеттою запросили мене на вечерю. Я мушу... Ну що ж, значить таке моє свято. Бувайте здорові!» «Весело провести час смачної паски!» У слухавці обережно запищало. У Валентини опустились руки. «Оце так! Зробила людині свято!» Рішуче взялась натискати кнопки. «Маркіяне, зроби мені ласку! Запроси Віталія Сергійовича!» «Тонкова з величезним задоволенням! І Степан буде радий!» «А чому ти про нього згадала, мала?» «Він, він стільки для мене зробив?» «Не крутий, малеча, не хитруй, щось задумала?» Валя не знала, як відповісти. «Задумала, задумала. Скоріше задумалась. Ніяк не могла собі відповісти, над чим. Нічого, що стосувалося справ, у цих думках не було. І думок чітких, певно сформульованих також. Якісь відчуття, хвилинні, малозрозумілі. Тепла, суха долоня». Сонце уночі, багаття, біля якого можна відігріти душу, парасолька, під яку можна заховатись у будь-яку зливу, острів, кам'яна скеля посеред океану, об яку б'ються могутні, люті ворожі хвилі, б'ються і розбиваються. А він стоїть, весь у солоних бризках, відмитий, відполірований тими хвилями, але стоїть, не хилиться, не падає один. Це про кого? Багаття парасолька – це про неї, це її відчуття. А острів – це про нього. Це він, Віталій. Лагідне, гладеньке, відполіроване ім'я. Не гарчить, як Віктор. Не спотикаєшся язиком обтеку посередині. Віталій. І не скаже, що у нього така робота. Він виглядає скоріш, як професор математики. Все знає та мало говорить. Він узагалі небагатослівний. Все десь там у голові назовні його праці. Усіх цих обчислень зі статтями кодексу та термінами, які за ними ховаються, не видно. Він розкладає свої карти лише для себе, а їм винуватцям і грішникам видає лише готовий результат. Тобі в тюрму, а тобі поки що ні. Валя пригадала його слова і тоді, і в лікарні, і тепер по телефону. Як він сказав, людям прикро бачити хірурга. Саме так, прикро і ніяково. Хірург бачив їхні нутрощі те, чого не зробиш навіть сам, і боготів не бачить інші. Він знає, який ти ізсередини. Тому рідко хто бажав би зустрітися з ним знову і знову. Нутрощі на тей нутрощі, щоб знаходитись глибоко, щоб ніхто не бачив. А зовні? Зовні у неї все чики-чики, Зовні вона у великому порядку. Царкало цілком погодилось із цією думкою. Валентина прискіпливо оглянула обличчя, ще трішки підфарбувала вії. Трохи пудри на носик, зовсім крапельку підрівняти волосся над чолом, занадто відросло. Їй хотілося бути особливою гарною цього вечора. Для кого? Відгадайте з трьох разів. Та вже ж, мабуть, не для Марка занетою, для... Для Журавського, саме так. Саме для нього вона одягне оту запаморочтову прозору блузку і новісінький лівчик із самого городу Парижу – який так спокусливо відкриває все, що треба відкрити чоловічому погляду. Та головне навіть не це. Головне – духи, запах. Щоб лоскотав у носі, щоб збуджував, щоб запам'ятався, щоб... А для кого?